Vám šúm, pekný stále ešte májový čas, ktorý si dovolujeme spestriť aj týmto hudobným úvodom. Napokon tóny už dávnejšie zvykli byť súčasťou niekedy aj naozaj výrazných momentov, nie že by práve to, čo momentálne začína Malo byť medzníkom, aj keď človek nikdy nevie, ale príkladov by sa dalo dohľadať už pomerne dosť. Dokonca niekoľko udalostí, ktoré vstúpili do dejín, ukrýva napríklad aj tento predposledný májový deň. Stačí si vybaviť napríklad legendárnu bitku pri Lipanoch, tým ďalším tragickým zárezom na pažbe ľudstva pre mnohých sa stala menová reforma v roku 1953 a neprehliadnutelnou pre historikov je aj chvíľa keď sa upaľovalo napríklad Jana z Arku nič, čo by mohlo byť dôkazom, že sa ľudia v minulosti radovali z toho, že sú na svete, skôr si škodili a ani súčasnosť nám tých príjemných správ neponúka také množstvo, že by sme si mohli povedať, tak už sa blízka na lepšie časy, ale zúfať si samozrejme netreba. Tento svet má našťastie aj svoje svetlé momenty a hlavne o nich by to tu mohlo byť, aspoň teda dúfam že aj v nasledujúcich minútach, keď sa z tohto miesta opäť spojím po viac ako troch mesiacoch s pútnikom, históriou a pútnikom aj po svete, Milošom Matulom, ak nám v tom samozrejme technické vymoženosti pomôžu, pretože on na tradičnom mieste zase až tak nie je, tak dúfam, že sa počujeme, Miloš. Zdravím všetký posluchači tebe, Peťo, z okru, No... Ja ťa tiež zdravím. No skús povedať, že čo rozhodlo, že ťa osud zavial práve týmto smerom. No tak ja mám tradične vždycky pselom května a června, tedy mája a júna a semináře spolítem na říckých ostrovech. A letos sme zase po dvou letech na takovém našem milovaném ostrove Kalimnos. To je taký malinký ostrúvek v Uh, ostroví do Dekavézy, je pod kosem, takže se musí letět na kos a zkus do lodí, což je takový krásný, impozantní příjezd. A já tady mám za sebou dva turnusy právě. Uh, já jsem tady měl být už od 17. maja, ale musel jsem to o týden posunout, takže jsme to všechno změnili kvůli téme nové knize, která Prostě se posunovala a vycházela trošičku později, než jsem si myslela, takže jsme to posunovali. Takže jsme tady už skoro týden a ještě nás čeká více jak dva týdny. Takže nám se tady mějí turnusy 3. júna, 3. černa a budeme tady do 13. Takže je tady krásný počas sluníčko tepla a teplá voda. Co víc si môžeme psáť? No ja si len želám, ak by sa dalo trošku sa priblížiť k mikrofóniku, lebo nám to mierne Áno, seká, trošku, tak, trošku. ak sa ti bude dať, tak rozprávať čo najbližšie k nemu a snáď nám to Áno. nebude robiť šarapatu. Dobre, ty si vycestoval, ale ten dôvod, mám pocit, že som nejak nezachytil. Ten dôvod práve byl, Uh, to moje opožděné vydání mé nové knihy. Která... to tě zdržalo doma, proto jsi vycestoval trošku neskôr. Ano, musel jsem to posunout, protože musel jsem být u uh, mé nové knihy, že? Jak se říká, uh, rodilo se mi nové děťátko, takže jsem toho musel být. Takže se to celé posudovalo, protože jsem netušil, že to také dopadne, protože jsme nabrali prostě od zimy prostě sklust. Takže se to všechno celé posunilo, což bylo logisticky trošku komplikované, ale nakonec se to podařilo. Ten názov knížky máme v našem dnešnom popisávno ano v dnešním názvu, protože si budeme o ní bavit. A ta kniha se jmenuje, provouzíme se lidstvo a země na galaktické křižovatce. No nevidím tam otázník, takže ty konštatuješ že se blízka na ty lepší časy. Určite, určite, Lebo keby to bolo o tom, že netušíme, či sa prebúdzame, tak by som tam čakal to znamienko, ale keď ho tam nedávaš, tak to vyzerá, Nedává. že sa pozeráš optimisticky na blízku budúcnosť. Pozerám sa optimisticky, pretože ja už som sa pozeral optimisticky už mnohem dříve, pretože oni, ty věci, sú zakódovány vlastne ve všech těch starých kodexech a já už jsem to psal ve své předchozí knize, která se jmenuje 2013 Hvězdná brána k novému věku. Já myslím si, že už jsme se o ní bavili. Ano. A tam já už jsem začítal takový ty první momenty, protože vlastně májové a vlastně všechny staré civilizace, učili o tom, že my vlastně jsme takové poslední fázi očišťování a to je takové to třicetiletí 1997 až 2026. Oni samozřejmě všichni měli, nebo všichni lidi, nebo většina lidstva měla obavy z konce majického kalendáře, ale nepochopili, že jak kalendáře fungují. Samozřejmě systém majických kalendářů je trošku složitější, protože je to systém zhruba 13 Kalendářních systémů, který do sebe zapadají, jako zubená kolečka, jako kolečka v hodinkách. Takže e, vlastně e, si neuvědomili, když končí jeden kalendář, tak začíná nový. My tady máme každý rok doma kalendář, ať už na stole, na sně, tak skončí 21. decem, 21. prosince, a e, máme už připravený koupit nové a ten začíná prvním januárem, prvním lednem. Takže žádná katastrofa a ti málové to vlastně učili. Já, když jsem tam byl poprvé, tak oni říkali, že napíšu o nich knihu a uvedu všechny ty nespisly, které se o nich psali na správnou míru. Protože oni věděli, že vlastně ten západní svět nepochopil to učení jak majistého kalendáře, tak vlastně těch cyklů a vlastně ty energie, které by skutečně a jak to teda čekali lidi a jak to čekal ten mainstream, protože vznikaly všechny ty katastrofické filmy o tom, jak v roce 2012, 21. 20. prosince, všechno se utopí a rozbije a tak dále, jakoučí svět, tak lidi se prostě toho obávali, že protože uh, ten svět uh, nebo ten metrik, s kterými žijeme, prostě ovládá lidstvo právě přes strach. A ty ty strachy se jim prostě hodili do krámu, takže napídali ty lidi, neřekli jim, že se nic nestane. A to právě byl smysl e, těch májů, kterými říkali, že prostě to napsat pravdivě, jak to je, že vlastně nejedná se o žádný konec světa, ale o konec starých energií. A že vlastně v tom roce e, 2012, tom decembri, se nic nestane, že vlastně je to jenom takový milník, protože kdyby skutečně přišly všechny ty energie, toho 21. decembra 2012, no tak ten svět by skončil, ale oni ty energie jsou rozložené, protože zájem smíru a, a bohatství je o tom, aby lidstvo přežilo, aby planeta přežila, tak vlastně ty silné energie, které jdou nejen ze Slunce, ale i z galaktického centra, a, a tak samozřejmě. E, i, jde o to, aby vlastně se rozložili. A oni byly rozloženy do toho 30 letí. A to 30 letí v podstatě bylo ten rok 1997 až 2026. Samozřejmě tou se změnámi. Vlastně to probouzení je takový dlouhý proces a my si o něm dneska budeme povídat, ale já se to tam samozřejmě nakousnul i tím tou informací, že vlastně se nám mění DNA, a já jsem tam popisoval v celý kapitole, která byla o DNA, kde vlastně ten americký vědecký podvedením profesora Senma Changa vlastně vědecky dokázal, že vlastně naše DNA byla vytvořena vlastně našimi mimozemskými bratry a sestrami. A že samozřejmě toto potvrzení potom Uh, ještě doložili o několik let později vědci z Kazachstán. Takže to je ta věc, že jsme tedy uh, tvořeni uh, našimi mimozemskými uh, příbuznými a těch zásahů do té naší DNA. Uh, Takovéto bioinženýství je tady prostě z mnoha různých uh, vesmírných civilizací. A druhá věc je to, že oni říkají, že vlastně uh, my jedeme celý, celý tisíc lidí uh, na takovou beta verzi té DNA. Že tam máme vlastně všechny věci, takový ty krátký život, uh, nemoci a tak dále, ale v závorce je ta dokonalá verze. A oni se tak co když někdo od někud, někdo někde nás stálkovým pouláročem překne, z té beta verze eh, na tu plnou verzi. Co se stane? No tak samozřejmě my doteď jdeme na nějaký 9% naší kapacity mozku, no tak se nám obrovský rozšíří. Eh, mozek, eh, budeme schopni vlastně opustit tu eh, 3D hustotu a přejít přes tu 4D, což je astrál do páté dimenze, což je taková ta nejnižší mozek zpěra, Dimenze a, a postupně uh, se budeme vlastně uh, přes tu naší DNA a na, přes tu růstotu vlastně zušlechťovat i to naše fyzické tělo, které bude stále jemnější jemnější. A budeme postupovat výše a vyše No ty hovoríš o 30 ročných cykloch, nevím, či ti hovorí něco meno Emil Páleš? No určite, samozrejme. No, ja a... som podľa dostal ten jedný díl Angelologii. No a on, pokiaľ som dobre zachytil, zase hovorí o 500 ročných cykloch. Ano, ano. ano ale to sú cykly a, Angelu a, uh -huh. a Ono Všecko to má nejaký systém, ale podľa mňa ono to... A, Uh, všechny ty ozubený kolečka vlastně musí do sebe zapadnout. všechny ty systémy andělský, archandělský. protože vlastně, uh, když si řekneme co jsou anděle, archaděle, oni to možná nakonec budou ty bytosti z těch věc, jenom, že my jsme si je tak, jakoby už od toho dávnověku a starověku a středověku uh, přes ty všechny malíře a umělce personifikovali s těmi křídly jako krásný anděle, který můžou takhle vypadat, nebo je to naše představa, nebo toužebná představa, ale vlastně, když o to píše i Bible, vlastně popisuje všechny možný kontakty s těmi uh, bratry z věst, jak tam samozřejmě vozili ty patriarchy původní a co jim všechno ukázali a co je naučili a tak dále. Když vlastně o tom píše celá kniha Henochova, která teda jako není součástí uh, pak té moderní Bible, protože církevní otci na, si na druhém nicejském koncelu v podstatě odsouhlasili takovou, takovéto dogma a ty věci, co tam chtěli mít, uh, jak ovládat lidstvo, tak tam nechali a zbytek takový ty apokryfní evangelia, o kterých třeba já píšu v té dalších knížce na a Nefertity v slunce, protože některý ty apokryf, apokryfní evangelia se našly v egyptském Naghamádí, někdy kolem roku 1945, tak některý se našli v dneš, dnešním Izraeli v oblasti Kumránu, to je nedaleko Masry, ale tehdy to byl, bylo součástí Velkého Egyptaře. Takže je to prostě je to takový spoustu informací, které vlastně dávají dohromady. Všechny ty věci, které nějakým způsobem nám otvírají oči. Že? No ano, len to byla taká podotázka. Víš, keď teda ľudstvo využívá 9%, ano. To, to je dost málo, a vidí, že jeden tvrdí 500 roční cykly, druhý svrhlíká ti telefon... <laughs> Druhý, ja vypne, ano, druhý tvrdí 30 ročné cykly, ďalší má zase svoju víziu ako to funguje, aj keď sú tam momenty, ktoré by ešte mohol prijať, že majú nejakú logiku tak potom čomu viac veriť, lebo iba jedno môže byť pravdivé tak, a, čo, a, a zase písal sa o tom v tých svýtniách ať už to děje nám za poznání astrologie, nebo i Achnaton, nebo ta vyznavrána. brána. Ono vlastně, ta Bible je kompilátem starohypských textů, je tam 900krát zmíněno. A v podstatě jsou tam vodítka, kterých se můžeme chytnout. A já jsem samozřejmě ty vodítka rozváděl, protože byly zajímavé v určitých momentech, protože píšou o těch starých civilizacích, zejména v Ostrovskému v Egyptě, o těch mážů, o stecích, a tak dále. Takže eh, ono, když tam nacházíš tyhle věci, tak pochopíš souvislost. Já jsem třeba dělal eh, do svých rozhovorů, které se jmenují hvězdy esoterického nebe, rozhovory prostě s nejúžasnějšími lidmi vlastně nejen v Čechách, na Slovensku, ale ve světě. A měl jsem tam eh, třeba jedno z nejslavinějších kvantových fyziků na světě, doktora Freda Alana Wolfa, kterého možná posluchači mohou znát z dokumentu, co my jen víme, protože já jsem o tom, o tom dokumentu psal seriál, do čeho způsobězu A já jsem teďka vlastně soustředil i rozhovor do té knihy s doktorem Wolfem. A on mi říkal, my jsme se potkali v roce 2008 a on mi říkal, že kromě toho, že odmahadí se zabýval magii a že to vždycky bavilo a že byl vždycky trošku jiný, ale on říkal, "Hele my, my jako kvantový fyzici ne, nevymýšlíme nic nového, my nenacházíme nic nového. My studujeme ty staré kodexy, eh, protože my víme, že eh, to lidstvo dostalo ty informace od bytostí zvěz, tedy od mimozemšťanů, které byly na mnohem šší úrovni buď před nebo desítkami tisíc let a ty věci, že prostě jenom oprašujeme a zjišťujeme prostě, jak to funguje. A to je třeba i to, co já učím v mé šamansko-esoterické škole, která je založená právě na tom učení Mr. Inchráhový škol Staravika Oděbta. Takže ty věci, oni původně byly jakoby ezoterního, tajného rázu, protože se předávaly jenom vlastně tím tajným učením, ale dneska už to učení se otvírá, proto já jsem se mohl dostat k těm uh, orálním tradicím, jak spadověkou oděta, uh, tak těm, těm ostatním a studovat je. A samozřejmě předávat to dál, ať už prostřednictvím téhle šamonské školy, tak prostřednictvím i uh, vlastně těch knih, kde ty informace publikuju. Takže vlastně i ta věda potvrzuje, že ono je to všechno propojené jenom mít tu intuici a zaměřit se na určité věci a v podstatě ono tě to dovede k těm tématům no vlastně uh, probuzení, osvícení, uh, změna DNA a vlastně jsme božské bytosti, protože jsme božské bytosti, jsme božské bytosti, které na sebe berou tělo uh, na určitou chvíli a ta určitá chvíle je teda bohužel Krátká, protože to je zakorované v té beta verzi, což je zkušební verze. Já jsem nikdy jako moc nerozuměl tomu beta verze. Jenomže já pak, když, jsem, když mě grafici dělali ve stránky, tak oni mi vlastně všechny věci připravili do takzvané beta verze, která sice byla umístěna někde na internetu, ale viděl jsem ji jenom já, protože to byla beta verze, takzvaně zkušební verze, nedokonalá verze, která nebyla ještě dokončena, protože se tam dělali opravy, revize textů, vyměňovali obrázky nebo doplňovali obrázky. A teprve, když se všechno odsouhlasilo, že to je v pořádku, tak oni to pustili do ETR jako tu, pl tu plnou verzi. Takže jsem pochopil, že ta beta verze, která, kterou měli, kterou máme jakoby v tom DNA, a ta verze je nedokonala. A právě i ten tým profesora Čenga Spekuluje nad tím, jestli teda ten tvůrce, nebo ty, ty tvůrci třeba spěchali, nebo neměli tolik času, nebo jim nějaký nadřízený říkal, ale už na to není čas, ukončete to. A nebo naopak to byl záměr, nebo do toho někdo vstoupil, a to třeba to té je téma, o kterém píšu i v té nový knize, takový ty Arvonskývní energie, který to nějakým způsobem mohli vlastně opravit, pro tu špatnost uh, té raci, aby ty lidi prostě třeba umírali brzo, aby nebyli tak dokonalí jako bohové, jako bratři zvěst, jako ti mimozemštění, kteří žijí stovky, stovky tisíc let nebo miliony let. Já, já když jsem o nějaký čeneling o Artur tak tam tak píšu, a ten nejznámější Artur Jávek, Kumana, uh, ta sdíl informací. Když jsem byl naposled na planetě Zemi, to už je 10 milionů let a tak dále. A tak dále. Takže e, prostě to jsou bytosti, které žili hodně dlouho. A když my se podíváme i na třeba vládu prvních faraonů, kterých píšu e, v té knize to na ty faraony slunce, tak to byly, to, to byly bohové, to byly uvozovká bohové, to byly bytosti zvěst, který prostě e, nebyly to lidé a žili e, Hrozně dlouho, nemůžeme říct, jak dlouho, protože tam je uh, uvedena jenom jejich vláda, takže to je vláda na stůle. Takže uh, museli žít x-tásobně déle, že? protože bohové přišli na planetu Zemi, protože oni vytvořili ten Egypt nejdříve v té, té duchovní sféře a teprve poté, uh, poté vlastně to zhmotnili, přeletili na Zem a zhmotnili tady, ako opravdu tam, kde je dneska Egypt, tak ho tam založili. Uh -huh. no, mal, mal by som teraz taký návrh, lebo mám pocit, že ten, to spojenie nie je úplne najkrajšie a že to môže vyrušovať, takže by sme si dali ano? pesničku a ano? počas tejto pesničky by sme sa skúsili spojiť cez telefón, či nám to nebude ano? aj príjemnejšie zvukovo. Lebo, lebo keď to niekto počúva povedzme dlhšie a rušia ho tieto momenty, tam niektoré slovičko alebo slabika zanikajú, tak to môže odradiť potom zostať v našej blízkosti dlhšie. No, ty si mi poslal štyri skladby a nechýba tam opäť tvoja obľúbená Barbara Streisand. Áno, áno, z nového pripravevarého, ktoré vyjde koncentr júna, koncem června, a je no. to nové album, A my tam dáme první s na Pousier. Áno, a povieme k nej niečo potom, keď nám doznie. Čo ty na to? Vôčite. Tak si ho poďme vypočuť. Barbara Streisand, mala svojho zpěváckého kolegu. Víme něčo o něm viac? Hele, já úplně jsem se moc uh, o něj nezabýval. Já jsem teda byl překvapený, že to jméno jsem nikdy neslyšel, ale on je něco nějaké jakoby uh, něco mezi písničkářem, polkovým zpěvákem americkým. Hmm. Nikdy jsem o něm neslyšel, ani se o něm podnění zde slyšel. Ale naopak jsem slyšel o historii té písničky, protože je to nějaká skocká lidová, kterou... Není to duet, ale složil to nějaký uh, skocký autor své ženě. A je to takový... A oni i tam povídají uh, o tom, když se to slyšeli, že to je takový v té skočtině takový ty tvrdý... Uh, my dear a tak, jo. Takže je to prostě trošku legrační, ale nikde z toho neudělal duet a trošku uh, ta barbara to tak celý zjemně, zpomalila mm -hmm. a to teda musí už no. Je moc Není to typický autor její, protože to náhodou našli tuhle baladu a uh, převzali vlastně od těch spotů. Takže to bylo hezký. No. Ale na Folkáča pekné, aj pekný výkon a hlavně no. taká společnost jako na Folkovom mě by hněď tak ľahko nenajde. No. já si spíš myslím, že on je spíš takový, jakoby písnička, mm -hmm. no. Že to je, že dělá takový ty, já, já jsem asi dvě, tři věci poslouchal, ale použitnícky jenom ukázka. Takže, ano. no bylo to pro mě vpravení. Každopádně ten hlas příjemný. Ano. Uh, Takovýmhle způsobem, kdy si Barbara objevila uh, taky uh, jednoho zpěváka, protože ona měla před lety dělat duet s uh, Andreou Bočelím. Mm. Jenomže ten její producent, který zrovna produkoval uh, album tomuhle klukovi, a počkej, já se na chvilku podívám. Já ho znám velmi dobře, třeba mám nějaký ocedečka, ale ty si nemůžu vzpomenout na to jeho jméno. Ale tak 9% jsem... je. Trošku jiný téma, že jo? Takže. To... Uh, mám to tady, Josh Groben. Josh a, Groben. a vlastně uh, ten producent, který ho znám, já už jméno si taky teďka nespomenu, tak. Uh, uh, ten prostě říkal, no, ale já tady mám takového mladého kluka, který prostě zpívá jako ten Bočely, no tak nakonec Barbara, bylo to když na nají úplně prvním serečku duetu, tak místo, místo uh, Bočely ho natočila duet s tím Jošem Groberem. Nakonec, nakonec uh, Bočely se stejně dostal, dočkal, ale až po mnoho let později, když dělala Barbara zase další duety, tak tam už ten Bocelli byl. Mm. Takže, protože oni mezi tím s manželem cestovali po Itálii a přijali i pozvání domů uh, k Bocellim a barba obdivovala jeho dům. A tak. mm. takže, takže, prostě ten duet jako vznikl si jo, ale tady zrovna, když už teda se bavíme o tom albumu, který se jmenuje The Secret of Life, jakoby tajemství života, a, a jinak má pod text Partners, Volume 2, to znamená ona mě natáčela ten duety, který se měly Partners, to první, a toto je teda číslo dvě, takže tam má duety s Hozierem, Paul McCartney, to bude ta druhá ukázka, kterou si dáme nakonec. Ano. Tam má jo, Sam Smith, Bob Dylan, a Lofey, Mary Carey a Arianda Grant. Pak je tam Tim McGraw, James Tyler Stink, Josh Groban a Seal to bylo všetky dojety na tom novém párbřeném albu, který vychází teď koncem. No, na to tak je na to CDčko ona v pohodě stíhá, ale ty a knížka? No já knížku jsem teď zrovna vydal, sice jsem trošku měl sklus, ale eh, sklus delší, než jsem si myslel, takže prostě Kniha vyšla o měsíc později, než jsem předpokázal. No myslíme Pře teda na knížku o Barbare Streisand. Bar ale Barba, jo, to je... No, no. A to no. je paradox, já to musím právě říct. Prostě jsem najednou dostal inspiraci a intuici prostě na tuhle novou knížku, kterou jsem cítil, že je v tuhle chvíli aktuálnější. Ale to já jsem dělal s každou knížkou, PC. takže to, že to je prostě šílený. Ale já jsem si opravdu řekl, že teď jsem tu knížku v podstatě dodělal a vydal a Barbara v podstatě už jsem se je hotová. Takže já ji jen upravím ty kapitoly, aby to mělo návaznosti, protože já nepíšu knížku jako knížku, od první kapitoly do poslední, já píšu spíš takový články různý a pak to nějak postrádám, takže všechno je napsané, možná z toho ještě něco vyřadím, protože já jsem tam furt psal, psal, psal a v podstatě si myslím, že některé už ty věci ke konci už jsou zbytečný mm. a je to docela způstý, takže, takže prostě eh, budou-li sponzoři a budou-li peníze, tak to vydám ještě do vánoc. Takže teď je ta knížka a pak se budu, uh, budu, trošku odpočívat, protože tohle mě teda stálo dost času a dost sil. Takže budu muset trošku taky relaxovat přes léto. A skraje pouze jenom na to lítnu a musím to nějak do toho, a říkám, budou-li sponzoři, takže sponzoři hlase. Uh, jsme vtěční za, za každou pomoc. Ano. Takže... Věřit, že do se to podaří. Už se už to anuncovalo, že té nový výjimek, jakože do konce roku. Takže to je takový ten můj byč nade mnou. Jo? Já hmm. si vždycky dávám ty, ty byče, protože ty mě vyhecují, abych to už teda dodělal. Myslím, že ono dodělané to je, ale musím to nějak trošku dá dokupieť. Áno, áno, áno. No v každom prípade dnes to nie je tá hlavná téma, len vždy mi to tak napadne, keď sa rozprávame o knižkách, že čo je hlavne s ňou, lebo toto už sme spomínali x krát a ešte to stále ano. nebolo, alebo neuzrelo svetlo sveta a môže byť, no, že to... Ja je to o totiž... ja, histórii. Uh, kniha, že mystická barba byla moje první kniha, ktorú som začal psát někdy ještě před novým miléniem, protože já jsem napsal někdy 1997 nebo 8 takovej velký seriál do tehdejšího časopisu Astro, který vycházel. On teda už mezi tím zaniknul a byl z toho takovej pěkný seriál, a já jsem si říkal, že to by bylo hezký téma na knížku, takže jsem vlastně začal psát tu knížku někdy opravdu už před rokem 2000, protože Achvatona jsem pak začal psát někdy kolem roku 2005. Takže to byla moje první kniha. Ale já jsem to vždycky odkládal, odkládal. Nejdřív v podstatě, že jsem na to neměl čas, že jsem vždycky cítil, že musím napsat ještě něco jiného, že to je vždycky má přednost, že barba zatím ještě uh, musí uzrát. A pravdou je, že Já jsem potom vlastně někdy, protože jsem hodně psal, uh, uh, pak, když jsem jízdil do Střední Ameriky, já jsem tam býval třeba měsíc nebo i déle, že tam jsem třeba i napsal tu knihu 2013, vědná právě k novému věku, která je vlastně zejména uh, vůbec o uh, těch starověkých civilizacích pomáhy, který by tam teda dávali to know-how, ale zároveň byla i o tom časovém zryklení a o té transformaci vědomých letech 1997-1926. Nicméně, když jsem tam tu knížku napsal, tak další pobyt v Salvadoru jsem zase vědomal v té párce. A já jsem najednou dospěl k tomu, že vlastně ta knížka nemá takovou tu dramaturgickou linku a vlastně začíná, probíhá a končí tím, že ona je mystická už od začátku, což vlastně nebyla pravda tou mystikou a sama sebou se samozřejmě zabývala celý život, v podstatě od mládí. A, ale to zase si budeme po, povídat o tom, až ta knižka vyjde. Ano. Ale jenom jsem při, vlastně já jsem neměl k tomu, najednou jsem zjistil, že nemám k tomu ten klíč a pak jsem ho vlastně našel, protože já jsem tady si vyšla začátkem 90. let báčná knižka o její od, o její kolegyně a kamarádce slavné hollywoodské herečce uh, Shirley uh, McLean. A já jsem tu knížku kdysi kupoval po desítkách a rozdával všem mým přátelům, protože to byla báječná taková malá útlá knížka, která hovořila o transformaci uh, hollywoodský materiálně orientované hvězdy do spirituální bytosti. A já jsem nakonec ale mě to docela až mnohem později. Já jsem říkal, že to je ten klíč. Já vlastně musím najít transformaci, co tu Barbru k tomu vedlo samozřejmě. Ano, vedlí tam k tomu všechny ty rodinní věci, tím, že to oce nepoznala a prostě maminka ji nedůvěřovala. Pak tam byl ten psychický teror o toho otčíma a tak dále. A ona toužila se prosadit a měla ten obrovský motor a všichni podceňovali, včetně té rodiny. Takže prostě ona to nakonec dokázala že mm. A, a, a to, to mě fascinovalo vlastně. Takže a, a nakonec jsem pochopil, že vlastně ta, ta transformace té osobnosti, jako to tam popisuje Tašen McLean, prostě byla úžasná. A já jsem nakonec pochopil, že už vím, jak na to. Jo? Takže jsem začal, přát, přát, a vlastně já jsem... Uh, i v covidu něco napsal, protože to jsme všichni uh, tak nějak z počátku, než jsme v parku, kdy, co to je za blbost, tak jsme seděli doma, že jeho nikam nás nechtěli pouštět a nebyla práce, takže já jsem teda ten čas trošku, ne, že bych ho využil maximálně na to psání, ale využil jsem ho, má něco jsem to se dopsal a a nakonec prostě jsem uh, to myslím, že dokončil. Takže ja myslím, že Barbara je v podstate na dobrý ceste k tomu, aby ešte to zvyšli. No, teraz ku koncu to trošku haproje, ale dúfajme, že budeme to mať také pekné, ako to bolo. Pokiaľ ide o tu aktuálnu knižku, nad kterou bychom teda mali posedět, tak probouzíme se lidstvo a země na galaktické křižovatce. Všetko začíná čistým stolom, čistým obrusom a prvou myšlienkou. Bola u těba a o čom? První myšlenka, ta už byla vlastně, jak jsem už zmínil, to byly ty první myšlenky, které jsem publikoval v knize 2013. Hvězdná brána k věku. To byly ty informace o té DNA. Že? To, je ten, to je ten výzkum uh, amerického profesora Sevačenka a jeho týmu, že teda vlastně naše DNA je, že my jedeme na uh, tu beta verzi a že vlastně ta plná verze je připravená v závodce a čekáme, až nás někdo někde od někud dálkovým ovláděčem přepne z beta verze do té plné verze. To je jedna věc. Druhá věc, jsem tam popisoval o těch uh, věcech, co se dějí na slunci, jo? protože to, to je důležitý. Všechny starověké civilizace ustívaly slunce. Ve starověkům Egyptě to byl buď Bůh Re, za času Achratona buď Aton, ale Aton byl nejen slunce, jako takový, protože to pak píšu i v těch všech výtníhách. Aton byl i jeden ze čtyří ze pěti věku slunce, že? a to byl věk čtvrtého slunce, který vlastně trval zhruba od roku 2012 př. Kr. do 4000 tisíce a to byl ten věk tep zepy o zvícení, o záření, kdy bohové dleli na zeby v Egyptě. Takže ten atom je významný, Vlastně májové měli vlastně, májové a měli Uh, boha slunce, kisal, uh, potom Inti byl v, uh, u Inku. Takže vlastně každá civilizace stívala boha slunce. Že? A otázkou je, jestli skutečně uctívala slunce jako to naše, nebo jak já popisuji i v Egyptě, boha slunce Sýria, Že Sirius byl velmi podstatnou uh, hvězdou, které přicházely bohové do Egypta ať už to byla bohyně Esed, ať už to byla i další to by, byly boho, třeba, třeba teda bratr i a, manžel Esed u Sýre, ten z Orionu a tak dále. Esed přináší kalendář, který je založený na, na Sýriu. Proto také se v Egyptě slado nový rok, když byl východ Sýria, který začíná Těsně před východem našeho Slunce. Všechny ty stavby byly orientované na východ a i východ našeho slunce. Jo, o, buď o zimním slunovačům nebo o letním slunovach. To znamená to slunce a to, co se na něm děje, a to teďka už teda rozvádím daleko víc k té nové knize, tak to, to už jsem začal v té hvězdné bráně, v té předchozí knize. Co je důležitý je střed galaxie? ze střed galaxie, z toho středu proudí mohutá energie. To už věděli i naši vědci, jenomže nevěděli, co tam je. starí uh, Májové to věděli. Oni to nazývali Šibaba. Vstup do pocví. A teprve v roce 2003 objevili vědci, že to je černá díra, která má tu obrovskou hůtou energii, kterou jsme ovládali, tak Tou energii z centra galaxie. Takže to jsou tyhle věci. E, samozřejmě jsou další záležitosti z dalších e, věd a souvězdí, které se prostě proudí určitý záření, e, všechny ty možné gama, záření a tak dále, a tak dále, už se teďka důkladně věnu v té nové knize. Ale byly to i věci, kdy skutečně e, jsme se bavili o tom duchovním poznesení. O tom přechodu z té 3D hustoty do 5D hustoty, kde jsme v podstatě nakročeni, protože ono je to jako když se mění věky, protože to už popisuje celý ten systém maďarských kalendářů. A já to psal v knize 2013, Nezná brána k novému věku. V podstatě eh, tehdy kolem toho ro roku 2012, ale my to můžeme zase. Převést a parafrázor na to 30 -letí 1990 do 2026, končí několik kalendářních systémů toho malířského kalendáře, ale zároveň končí i věk ryb, což je jeden z 12 platonských měsíců celého velkého platonského roku, který trvá zhruba 26 let. Takže po nějakých 2,5 tisíc letech. Kdy jsme procházeli celá naše uh, soustava uh, tím v ryb, tak teď vstupujeme do souvězdí vodnáře, kde zase budeme obývat nějakých 2500 let. Tady jsou samozřejmě rozdíly podle, uh, když to člověk veme astrologicky, tak kvalita ryb má jinou kvalitu, než je kvalita vodnáře. Mnoho třeba majských kodexů, ať už je to Popol nebo hm, to jsou texty, které se nám uchovaly pod moderními názvy, haženský kodex třeba. Takže tam eh, v těchto kodexech, v těchto textech, nebo Monumentor to to je další jeden z těch kodexů, tak tam se popisuje eh, vlastně eh, boštvo, které má vylévat prostě z čbánu nějakou vodu. Ale jakoby moderní věci to nepochopili. Oni si mysleli, že teda s koncem roku 2012 nějaká potopa světa, jenomže nepochopili, že to je což vlastně pak uváděl na pravou míru až Karl Johan Kaleman, s kterým se měl to štěstí se sejnit a dělat si taky rozhovor a on byl největší moderním znácem na celý ten systém majských kalendářů nebo majského kalendáře a on vlastně to dekodoval vlastně jako uh, právě uh, to znamení vodnáře kam vlastně si teď vstupujeme. Ale kromě toho, že teda uh, končej ryby začíná vodnář Uh, a samozřejmě můžeme mít otázky, kdy, kdy končí, kdy začíná vodnář a k to, tomu za chviličku postupně dojdu, tak nám končí i věk uh, slunce. Uh, podle uh, Máju, Tolteku, Asteku uh, a Olméku, tak vlastně končí věk pátého slunce a oni se posunují do věku 6 slunce. Pokud někdo čet Migila Ruize, tak on to tam popisuje detálně. Ale ve starověkém Egyptě měli něco podobného, ale oni z toho pátého věku slunce vstupovali opět do věku prvního slunce. Ke A já jenom vlastně, protože to píšu v téměř všech těch knihách, abych to jenom zopakoval: ty věky slunce, které reprezentují určité energie, určité bohy, určité archetypy, tak vlastně ten uh, věk prvního slunce, je cheprén, to znamená zrození nového věku, nového dne, je to první hodina východu slunce, ale je to zároveň zrození něčeho nového, nové bytosti nebo nového cyklu a je reprezentováno takovým jakoby uh, malinkým děťátkem. Druhá fáze se nazývá hre, to je polední slunce a to už je jako to zpívání. Třetí fáze on, to je popolední slunce a ta reprezentuje už to zpělého člověka, Čtvrtá fáze se nazývá Aton a ta souvisí s posvícením zářením a je reprezentována takovým mudrcem, obírající se o Berlu. No a pak je pátá e, fáze, tedy věk pátého slunce, který se nazývá Amon a ten souvisí se skrytostí, temnotou, úpadkem, smrtí, něco a a e, koncert. A my jsme vlastně teďka na konci toho věku Amon a přecházíme do toho prvního věku, do toho zrození nového dne, nového slunce, nového cyklu, nové doby. To znamená, my odcházíme, opouštíme v podstatě to období, kde jsme byli zhruba 6000 let, protože ten Amon začal zhruba 4000 před Kristem a teďka končí že vlastně my opouštíme tu temnotu, ten věk vlastně lidi, co studujou indické texty tak říkají, že opouštíme Kaliúgu to znamená, opouštíme tu temnotu, tu smrt, tu nicotu ten úpadek lidstva a vlastně otvírají se před námi nové horizonty, nového dne, nového cyklu, nové epoky, která je slunečná, protože je to východ slunce v první hodině je to narození nového děťátka. Jo? Takže to, to jsou ty krásné pozitivní věci a to jsou všechno věci, které souvisejí vlastně s tím nástupem toho probuzení, protože jako lidstvo dlouhou dobu žilo vlastně v omezení a v ovládání těmi elitami. A, ať už já to tady nazývám, že to byly ty temné archonské elity, a, což tady mám a, o nich jednu kapitolu, který samozřejmě to byly ty temný rody, který, ať už to byly, nazveme temnými reptiliánskými energiemi nebo temnými babylonskými energiemi, který se nám prostě proklíčkovaly přes ty reinkarnace až do současnosti do těch m, královských rodin a do těch jakoby vládnoucích rodin bankerských, že těch je pár na světě, který dali v podstatě ovládají všechno, tak vlastně lidstvo pochopilo, že už e, si bude chtít vládnout samo a vidíme to probuzení všude ve světě, protože to probuzení nejenom, není jenom duchovní, ono je politické. Lidi se probuzení z toho sevření toho jakoby metrixu a zjišťují, že takhle žít nechtějí, že nechtějí aby je vedli elity, které jsou zkompované který jim lžou a který jim hovoří o nějaké demokraci, která jí jenom podle jejich stavu, to znamená, kdy končí demokraci, jenom když jim nevyjdou volby podle toho, jak oni si přejou, to znamená, mm. vlastně ne zvrnete nejaký režim, No, um, Miloš, že... zastavím ťa, skúsime aj my prejsť do novej doby, lebo zase to začína byť také kostrbaté, čo sa týka tohoto spojenia cez ten telegram. Je to nie príliš ideálne, takže ja ti skúsim, ak môžem, ten telefonický kontakt využiť a, a skúsime sa spojiť po telefóne. O chvíľočku ti to zazvoní. a. No, no, už to, tam, už to tam zvoní, tak uvidíme, že či budeme mať lepšie... No, ano. Teraz ma počuješ? Áno. No. A nemám, mám asi ten telegram, že? Asi bude dobre to dechať, možno záložný zdroj. <laughs> Ale rozprávať na telefón, ja som šablíčku stiahol, aby nám to tam nešlo dvakrát a snáď to bude už bez takých komplikácií, lebo ono to ano. niekedy pôsobí rušivo, keď to má človek dlhodobo počúvať. To je ako hudba cez stenu od suseda a to tiež nie je dvakrát ideálne. Najlepšie ano. stenu odstrániť a takýmto spôsobom sa do toho pustiť. Ano. No pokiaľ ide o to prebudzanie sa, ja predpokladám, že všetko má nejakú hranicu a človek tú zmenu cíti u ľudí a tam by som práve začal, že čo, ako ja teda zistím, že nastáva naozaj tá zmena v správaní ľudí, by som ju mal vidieť. Správaní ľudí a správaní politikov. No to vidíme sú to tiež sami... ľudia podľa všetkého. Ano, vidíme, vidíme co sa deje. Vidíme, co sa deje politiky. Vidíme, jak politici riadia ľudí, jak ľudia sú spo, pokojený z politiky. Kam to ty politici vedou? Ve finále zjišťujeme, že všechno je to o korupci a že většinou protahování nějakých válek není o tom, že nejsou schopni se dohodnout, ale že jim to vynáší velký peníze přes Braně. Že? který zase uh, jdou do jejich peněženek, odírají uh, vlastní občany zvyšováním daní na válečný uh, záležitosti a tak dále. A proste lidi už to je Lidi už, myslím si, je, ty lidi už prokoukli. No áno, len, len oni, oni teraz vidia v tých politikoch len bábky a nad nimi motúziky, ano. že to zaťahuje niekto úplne iný a vybral si len svojich takzvaných tlmočníkov a ako vidíme, ano. tak stále viac a viac takých hlúpejších si vyberajú. Přesne tak. Hele, ja som... Jsem... Já jsem v podstatě, uh, i když jsem tu knížku měl už asi se čtvrtě napsanou, tak jsem se dostal k textu Juliana Assange. Já myslím, že, že ho určitě znáš a zná ho určitě i naši posluchači. Snažila se a... nám ho sice zatvárat, kad je tady, ale lidé zaregistrovali. Ano, zaregistrovali, ale každopádně Assange pustili a Assange byl ten, který odkrýval v podstatě tu špínu té politiky a proto ho taky pronásledovali a byl dlouhý léta zavřený. A v podstatě on napsal text, který které já jsem si dal do předmluvy knihy. Já jsem teda požádal o souhlas, že to tam můžu dát. A já bych ho před krátký textík, já jsem ho dal o, do úvodu, do předmluvy a rád bych ho teďka přečet, protože on vlastně charakterizuje to, co se děje a to, proč vznikla ta moje kniha a o čem já píšu. Uh -huh. Takže já bych ti to ocitoval. Ano. Takže cituji uh, Julian Assange. Na celém světě se právě teď odehrává monumentální změna k lepšímu. Tento posun se neobjevuje na titulních stranách novin ani není vyrání. Pokud ji aktivně nevyhledáváte, možná o ní ani nevíte. Tato proměna se tiše odehrává v srdci lidstva. Lidé si uvědomují, že to, na co se soustředíme, se rozšiřuje. Že svou realitu utváříme na základě toho, kým se stáváme, že bojovat je zbytečné, soustředit se na chaos je marné. Místo toho se ideokristi v tichosti zaměřují na vytváření své vlastní verze, ráje na zemi. Léčí se a soustředí se na vytváření větší krásy. Probuzení jejich božství je chrání před manipulací a dává jim sílu stát se hybateli změn, které si přejí ve světě vidět. Probouzí se napříč národy, přesto je těžké ji odálit. Její síla však roste v počtu. Vlastenci, nenechte se zmáct, Mlčení. Tohle není obyčejná proměna, je to probuzení nové éry bouře, která se rodí uh, pod klidným povrchem, poháněná vůli lidí, kteří prohlédy lži. Mainstreamová média o tom nebudou informovat, protože se toho bojí. Bojí se síly probuzeného lidu, který dokáže prohlédnout jejich narrativy a převřít zpět kontrolu. Postaňte a staňte se součástí této slavné revoluce. Staňte se svědky síly kolektivního vědomí, které se spojilo proti stínům, jež se nás snaží ovládat. Osvobozujeme se z jejich řetězů. Jedno srdce po druhém. Připojte se k nám a staňte se bouří, která přichází. Vezměňme si zpět náš svět a utvářejme ho Podle svých predstav. Julian Assange. Tak ono sú to pekné slova, ale z môjho pohľadu asi to bude viac o takých bublinkách, v ktorých to dobro bude žiť na tomto svete. A nepotrebuje sa búchať do hrude je to len o tom, že ty si všimneš dobrého človeka a budeš sa mu chcieť podobať. Nie, že potom budeš len lamentovať, že nás zase opustila dobrá osoba. Lebo takto to zažívame v poslednom období, že keď zomrie naozaj osobnosť a dobrý človek, tak tu roníme slzy, potoky slz, ideme sa uplakať do nekonečna, ale aby sme prevzali tú štafetu a išli tým svetom podobne ako tá osobnosť, ktorá nás opustila, toho väčšina žial teda schopná nie je. Tak ono samozrejme to probuzení není to ako záležitosť v podstate celku na jednou, i když e, ty bytosti Hátoru, ktorý e, ja tam zmiňujú a ktorý poprvé prišli na naši planetu e, z dalekýho vesmíru, ne z našeho ne z naší galaxie, tak popisují v podstatě, Aby byly teda v tom staroutém Egyptě reprezentovány tou bohníátor, tak vlastně oni říkají, že vlastně to probuzení může nastat v poslední vteřině jako, kolektiv, jako kolektivní probuzení, jako se to stalo jejich civilizaci. Takže oni jakoby nám drží palce a říkají, že všechno je možné. Vydržte a ono opravdu ty bytosti z těch vyšších světů, ať tomu někdo věří, či nevěří, tak prostě nám pomáhají. A pomáhají vlastně tím, že jenom dohlíží naš, na náš vývoj a jenom korigují v podstatě věci, aby se nestalo něco špatného, aby nedošlo k ohrožení, ať už života na Zemi, nebo vyloženě života, vyloženě planety Země, protože to je živá bytost, je mm. trošku větší, že A v podstatě tady ty bytosti prostě si uvědomují to, co se tady děje, čím procházíme. A je to samozřejmě o tom, že eh, jakoby většina lidí se každý bude probouzet postupu. V svém vlastním rytmu, což tam já taky píšu, ale vlastně píšu tam o tom, že my jsme takový ty pionýři věku hodnáře, pionýři osvícení, probuzení a my máme za úkol zase pomáhat, probouzet ty druhý a zase pak ty druhý už probuzení budou pomáhat dalším a dalším. A mě zajímala jed, jedna myšlenka, kterou já už jsem publikoval ve své knize Moudrost, pokojného bojovníka světla, to jsou takový ty moudrosti na každý den a byla to vlastně moudrost e, na bázi kvantových fyziky, kterou tam zdělil Greg Braden, můj oblíbený autor a on je vlastně fyzik ale zároveň propojuje jakoby kvantovou fyziku se spiritualitou a on tam říká několik věc, věcí, které jsou jako velmi inspirativní a za prvé říká, že Jakoby energie srdce a energie mysli je úplně odlišná, že vlastně když, když lidi myslí nebo používají mysl, je to asi 100 tisíckrát slabší, než kdyby používali magnetismus duchovního srdce tý srdeční čakry. Proto právě vlastně ve všech těch spirituálních textech a ezoterním učení vlastně ta cesta srdce e, naslouchej svému srdci, podnoř se do svého srdce, e, neseve se ve svým srdcem, jak zpívá Barbara v mnoha písních, tak vlastně to srdce skutečně je vůdčí a vlastně kvantová fyzika vychází i z toho Učení Egypta to učení Tofta, které, který říká, co nahoře to dole, co uvnitř to vně. pochop to a bude šťastné. To znamená, když si zjednodušíme princip té kvantové fyziky, tak pokud chceme obsáhnout nebo docílit toho, co existuje ve vnějším světě, musíme to nejdříve vytvořit v tom světě vnitřní, v tom našem srdci, srdci, to je jedna věc. A druhá myšlinka, která je velmi inspirativní, je, já jenom, aby ji nezapomněl, tak nechám reagovat, druhá myšlinka je, že vlastně stačí, že když eh, druhá odmocina z jednoho procenta dokáže změnit svět. To znamená, že vlastně ty skupinky, které tady eh, my tvoříme, ať je to třeba Ty, ty semináře v rámci týmí šamansko-ezotrické školy důvodní cesta pro koninou světla nebo další skupinky nebo další školy různých kolegů nebo další semináře dalších kolegů prostě my vytváříme ty různé skupinky které se dále rozšiřují a ty skupinky zase vytváří další skupinky a to je ta, to, je to uh, rozšiřování podle té kvantové fyziky takhle se uh, rozšiřuje a vlastně kobercově se by znásobuje ten počet těch uh, probuzených duší. Tak, ale jedna vec je prebudenie a druhá vec je nejaké vybočenie z reality, lebo nie každý ustojí to svoje takzvané prebudenie a potom uh, môže vyzerať, že je tak trošku mimo. Aleť v probuzení uh, to nemusí být vlastne a většinou ani není věc krátkodobého procesu. Vlastně lidi, který se probouzejí, tak skutečně na sobě usilovně pracují. A je to samozřejmě uh, pomocí meditace, je to pomocí vlastně uh, jakoby uh, i, uh, cesty po duchovní cestě. Je to třeba, ty mě seminary se učejí vlastně tu práci s energií podle těch mysterijních rámojí škol Egypta, což jim nejen přináší energii, ale uh, zůstavuje tu jejich energii a vlastně zjimňuje ty, ty hrubozerný energie směrem k těm jednohmotným. To je právě ta cesta od temnoty ke světlu. Uh, Mně se vždycky lidi tají, jaká cesta je nejlepší, nebo jaká cesta je dobrá. A já vždycky odpovídám jakákoliv, kde, která hovoří o světlu a vede ke světlu. Takže jak ta cesta jakákoliv má absenci světla, tak od ní pryč. Takže vlastně to světlo je důležitý, protože my tím světlem, tím duchovním světlem vlastně zpracováváme ty horubozerný energie a přetavujeme je do těch jemnohmotných a vlastně odcházíme z těch hrubozených metrčitů stále jakoby výš ke světlu, k těm jemnohmotným vibracím a to způsobuje najednou, že jsme vnímavější, že dokážeme cítit a procítit určité energie. Uh, už nejsme takoví ti, uh, kteří vlastně potřebují jenom otázky a odpovědi, které potřebují ty, ty zdroje, vždycky řekněme, zdroj. No, to není otázka pravý hemisféry, to je otázka levý hemisféry. A v tomto světě, v tomto duchovním světě, je ta prává hemisféra důležitější. Hmm. To je právě to, v čem žili starověcí egyptiané, ty žili v pravý muskový hemisféře. A právě když přišli pak ti, ti, ti řekové studovat všechny ty jejich moudrosti, a to zase já popisuji v té knize Dějináme za poznání astrologie, tak vlastně ti, když vlastně vlády v Egyptě tolemájosti, tak tolemájosti Adolfo z první povolal ty moudrce, kterými známe pod souhrným označením řečtí filozofové, který všechno nastudoval v těch egyptských chrámech, ale zpočátku tomu nerozuměli, protože oni už žili a tak, žijeme tak my do dneška v levé mozkové hemisféře. To, to je ta sféra rozumu, uh, učení. Uh, Dneska samozřejmě to jsou excelové tabulky, počítače, řeč písmen a křížovky a sudoku a takovýhle věci. Prostě rozum učení, ale ty egyptianí to takhle neměli, oni to měli jinak. Oni žili ve světě symbolů, ve světě božských znamení. Energií, proto taky měli ty hierokrysky, protože tam nebyl jenom napsaná ta informace. Tam bylo magické jakoby magické naplnění toho významu. A to oni museli protítit, ne tomu tomu vyrozumět. Mm. Jo, to znamená, ono vlastně to myšlení pravý, levý a sféry je trošku rozdílný. To znamená, někdyž taky kolikrát chodí seminaristi a buď to jsou teda muži, který teda jim občas dělá potíž se dostat do tý pravý moskvý hemisféry, zanechají ten rozum, protože celý život v tom rozumu žijou a potřebují to k práci a, a vlastně ty zdroje a, a nebo pak ty jangový ženy, tak vlastně je to těžší cesta přesto eh, praktikováním všech těch cvičení a těch meditací vlastně můžou dosáhnout stejno, stejného výsledku. Prostě posilovat pravou hemisféru, vlastně vynechávat tu levou, kterou Uh, a si nechají práci, pokud ji potřebují, ale v tady těch sférách, ve sférách duchovních, ve sférách energii, ve sférách vnímání, procitování, nebo nějakých meditací, regresních meditací, uh, návratů do dětství a tak dále, tak tam prostě rozum nepotřebujete. Tam potřebujete tento vnímání, ten cit, to vycítění těch energií, čtení energí, prostě pochopení těch energí symbolů. A to není otázka rozumu, ale představivosti, vizualizace a právě všech tých uh, schopností, ktorí patřej dopraví v Tak ono, všetko, čo sa deje dlhodobo, môže byť aj únavné, aj prebudzanie dlhodobé, ale ja predpokladám, že tí, ktorí vydržali s nami do tejto chvíle, už viac ako hodinku, tak sú minimálne nastavení tak, že už majú okolo seba brieždenie, lebo asi neprebudený by to nedal takto dlho. Napriek tomu, tu máme niečo, kde sa istá osoba bude prihovárať, pohrať osobe ešte pred prebudením. Ja mierim už k druhej pesničke, lebo tak ten čas sa nám kráti a aby sme ich využili, aspoň niektoré, lebo zrejme si všetky nestihneme pohrať. Tak tvoja ďalšia obľúbená interpretka a predpokladám teda, že aj kamarátka, Hanka Krížková. Áno, áno, áno, áno, áno, Bude Hanečka, tou druhou to druhou v poradí, v skladbe Spíš áno. a já ti spívam. Je to tematicky vyberané, alebo tě ta pesnička zaujala něčím jiným? No je to pí spíš písnička, protože vlastně to je taková jedna z novinek, protože ona vydávala teďka nové a nový dvouvinil, uh -huh. což je teďka každej musí vydávat vinyly, Takže dvouvinil a to jsou, to je průřez její kariéru ale to, a toto to je jedna z těch nových písniček. Takže proto jsem mi vydal, že to je, vybral, že to je spíš novinka taková. Jako. No dobré, ono, ono, ono to je celkom pasuje k té téme, tak si ho teraz vypočujeme. Že i zbourám skály, jen samotná, kdyby si s láskou přál. A rozezním zvony u katedrály, pak protančíme bál. Troufám si říct, že zase vrátím zpátky zpět do moří letní déšť z oblaků. Život je lásko za zraku Spíš a já ti říkám, že po mně smíš, co chceš chtít. Ty spíš a tak ti říkám, že bez tvý lásky nechci žít. Spíš a já ti říkám, že zvládnu jít. Chtít, ty spíš, a tak ti říkám, že jenom s tebou můžu žít. Bez lásky tví časem ztratím smukní. Stějně jak zašla růže poučová. Umrzu jak lekání v semní tune a ubohá Bez tvoji lásky začnu s pláčem a utopím se smutkem v slzách tvých mou duši plnou černých mračen prejde smích spíš a já ti říkám že po mne smíš Ti říkám, že bez tvý lásky nechci žít spíš a já ti říkám, že zvládnu jít, kam budeš chtít, ty spíš a tak ti říkám, že jenom s tebou můžu žít. Nie, nic nechci vrátiť, to by mal byť názov albumu z ktorého pochádza táto nahrávka inak polského autora Severina Krajevského na telefóne by mal byť Miloš Matula Áno, áno, som tady Uf, Dobre, všetko zatiaľ nám e, funguje, ako potrebujeme a v podstate ideme tak do finále pomaličky a mali by sme teda možno aj povedať prípadnému poslucháčovi keď už sa bavíme o tom prebudení, že stretnem ale... človeka, ako vlastne rozpoznám, že sa prebúdza a je prebudený nielen tým, že by mal mať myšlienky, ktoré sa mi páčia a, ver, a verím, že je to o lepšom fungovaní tohto sveta, ale nejaké iné znaky by som mal vedieť, rozpoznať? On, ono častokrát ľudí to poznajú podľa pohľadu z očí do očí, protože vlastne ľudí, lidi který buď jdou na duchovní cestě nebo jsou provuzený nebo uh, vlastně jsou na cestě k osvícení k těm vyšším uh, hustotám, tak mají zářený pohled a mají takový uh, velmi jemný energie. Takže to můžeme samozřejmě vnímat, a, a vlastně já ty věci i popisuju v té knize, kdy vlastně tam píšu o tý, v té kapitoly Q, kde tam píšu vlastně o tom, jak ty lidi vlastně o třeba nevidí, ale že se občas potkávají a že se poznají, že se poznají podle uh, toho světle v očích, podle toho vyzařování, v podstatě podle energie, protože lidi, který umějí už číst energii, jsou vlastně už uh, na mají ty začátky za sebou, tak dokážou tu energii jakoby vynímat. Jo. Já tady třeba samozřejmě píšu o tom, jak jsme vlastně uprostřed velkých změn, to je jedna kapitola, že vlastně Číny jsou veně seno nasledlo, celý svět pro, se probouzí, to jsou názvy jednotlivých kapitol. Lidstvo na galaktický křižovat se vidíme svět jinak, ale co je zajímavé, tak to bych zmínil uh, jakoby pár kapitol, ať už se jmenuje fotonový pás, naše paměť byla vymazána, dutá země, plochá země, přelmový objev pod pyramidami v Egyptě. poslední velký reset. To jsou věci, které jenom ve zkratce bych chtěl říct, protože my asi e, o těch se nestačíme, asi během toho dnešního e, poměrně krátkého povídání, asi to obsáhnou. No kolko Takže má že, stránok tak ta knížka? Te... Kolko má stránok? Ta knižka má uh, přes 200 strán, ty 10, 220. To takže. Je to jenom text, je Zapisuješ všechno, co tě napadne. No. <laughs> je to jenom text, nejsou to fotky, jako v mých uh, jiných knihách, jo. Takže tam já jsem měl třeba knížky tlustší, ale tam bylo polovou fotografii, takže ono je to ta plus minus na stejno. Ale chtěl jsem jenom zmínit, že vlastně. Já nejsem třeba úplně nejsem si jist, jestli uh, teda žijeme na plochý země pochý zemi, protože tady jsou ty, ty určitý skupiny, které si to myslejí. Já úplně v tom úplně nemám jasno, ale nezavrhu to. Jo? Prostě já, když tomu nemám jasno a nemám nějaký důkazy, tak to nezavrhu, nicméně se mi líbí ta filozofie, protože jsem i viděl nějaký. Obrázky a texty ze starých indických eh, Mahabarát a, a vedských textů, který tam naznačovaly ty možnosti. Co mě spíš zaujalo, je do ta země, protože už i ve starě v Egyptě se o tom věřilo a hlavně eh, Sumerové se tím zabývali a vlastně asi největší odborník na Sumery Zechane Sičin to vlastně popisuje v jedné ze svých knih a já tady to jako trošku rozebírám, kdy on tam popisuje, jak teda Enlil a Enky jezdějí za svojí sestrou do dolní země, ale popisuje tam cestu do jihovýchodní Afriky, kde skutečně byly doly Anunaků a kde skutečně teda se našly nějaký opravdu kostry humanoidů, které byly zhruba 4 metry vysoký nebo 4,5 metru vysoký a byly napůl zvířecí napůl lidský, protože tam ty Anunaci, než vytvořili lidstvo, tak tam konejčí pracovali sami, ale Uh, on tam v těch popisech, sice směřuje to do jeho východní Afriky, ale on tam popisuje úplně jinou cestu. A já jsem přesvědčen, že to je cesta právě do dutý té země, kde popisuje všechny ty nástrahy, všechny ty komplikace, kterými musí projít, než do té takzvaný dolní země e, dojdou, tak já jsem přesvědčený o tom, že on skutečně popisuje průchod do dutý země, jenomže aby ho v té době, kdy on to napsal, aby ho nezabili, tak to tam směřuje do té jeho Afriky. Ale já tam na těm polemizu a to téma se mě velice líbí. To, že my jsme vstoupili kolem toho roku 2012 do fotonového pásu, který nás produchovňuje a zjemí je ty energie a přenáší je k tomu e, probuzení a osícení a to, je, to se tady tomu věnou celou tu kapitolu. Takže to je zajímavé. Co je zajímavé, já tady o tom píšu, že vlastně uh, tady poslední velký recet byl někdy před, já nevím, dvěma lety, plus, minus, někdo říká 150, někdo 250, kdy prostě zanikla Tartárie. Zajímavé je, že, ta, že vlastně před pár lety uh, Putin zmínil, že... Uh, vlastně odkrývá to tajemství nad mapami Tartárie a historii Tartárie. A samozřejmě mainstream neproběhla žádná informace, protože nikdo neví, co Tartárie, protože Tartárie byla cíleně vymazána z paměti lidstva. Byly zničeny všechny budovy v podstatě v nějaké pravděpodobně jaderní válce, půlka Sibere byla zničená což tady o tom píšu a v zůstalo pár budov, který si vlastně ty vládnoucí přijde, když teda byly Archonti nebo kdokoliv, ponechal jakoby banky a takový ty budovy, které tady zbyly že z, toho, z toho období. Že? Takže to tady všecko. O tom píšu, jak byla naše paměť vymazána. To je právě píšu, že vlastně um, jsou tady ty Ty, ty, jednou za čas nějaký resety a jestli to je jednou za 250 let nebo jednou za 500 let, jak zmiňuje, jak zmiňuje m, Pálež, toť otázkou, že? v podstatě není to důležitý. Jo, to, to, co je, to, co je prostě zatejovaný, ty objevy pod gízou, ta, to tady píšu, jenom, že oni to mají na přelomový objevy, jenom, že zase já už o tom píšu, už ty vězný bráně, která vyšla před 13 lety, takže a, a nějakou dobu jsem tu knihu psal, že jo, takže to, je, to jsou známý informace a píšu o tom, že to jsou informace zhruba ze 70. 80. let, možná i starší v podstatě. Je. Tady se věnu třeba osvícení, jestli jsme hvězdné bytosti a tak dále. Mám tady jednu kapitolu, možná že ho znáš, Alexe Koliera. To je výborný takovej Pátrač, bývalej uh, nějaký um, vojenský expert, který tady má kontakty a podílel se na těch vojenských amerických tajných programech s mimozemskýma civilizacema. Tak to tady popisuju celou obsáhlou kapitu a to je teda velmi zajímavé čtení. A to se, to se bude čtenářům líbit, protože to přečtou jedním dechem. Protože to je fascinující. No a na to pak navazují všechny ty sluneční erupce, který, o, o kterých jsem zmínil, který jsem už částečně psal vlastně v té hězdní bráně. Píšu tady takový ty channelingy, ať už je to kryo nebo rámta. A pak tam popisuju tady ty mimozemský, civilizace, které nám pomáhají, ať už to jsou v rámci toho galaktického experimentu, ať už to jsou plejáďané, syriánci, Hathorové, či Arcturiani. Takže prostě, co je důležitý, a to jsem zmínil, to jsou ty Archonti, kteří nás tady ovládali, ale jejich vliv jako upadá a v podstatě oni jsou už pomalu na odchodu z této planetě z zemi. Píšu tam, a to si myslím, že je taky důležitý pro lidi o tom, že Uh, co, je, co to znamená šišinka, kterou máme uprostřed mozku? Uh jak lidi můžou zažívat rů, různý um, neidentifikovatelné bolesti, které se jim můžou stěhovat po těle a za pár dní zase zmizí. To jsou právě ty symptomy toho probouzení a těch změn frekvencí. Že? Naše těla se mění, to je další jedna kapitola, uh, kde o tom píšu. Takže to jsou všecko, věci jsou tam i návody, jak lidi si můžou dělat různé energetické cvičení uh, a jak uh, prostě pozorovat sami sebe a jak pomáhať druhým. Takže to sú si myslím docela dobrý návody pro to nadcházející období třeba brána do nevé země další kapitola a tak dále. No, predpokladám, že to pôjde aj do nejakej distribúcie. Nebude, určitě, tam, nebude problém, keď sa takáto knižka niekde objaví v takom klasickom knihkupectve? Nepredpokladáš, že by si mohol mať? No, já se ne, Určitě se to nemyslím, protože v podstatě tím, že skutečně vidím, co vychází za knihy, protože obdobní knihy se vydávají všude ve světě a samozřejmě naše nakladatelství přebírají, takže se dají to téma nějakým způsobem zase z jiného úhlu pohledu nebo přes nějaký jiný odborníky, Jako dostupný i tady u nás, takže toho se neobávám. A já samozřejmě i pro slovenský posluchače můžu ubezpečit, že vlastně ta moje kniha bude na Slovensku, protože tam je, stačí to objednat u mě na webu, což je milosmatula.cz a, a to je samozřejmě nejen pro, pro čtenáře na Slovensku, ale i v Česku, ale pro čtenáře na Slovensku je tam taková Takové upozornění, že neplatíte, protože já ty knihy dodávám a, mým a, kamarádkám a, do popradu a oni pak je rozesílají na dobírku po celém Slovensku. No. Mhm. Takže v podstatě a, už vím, že jsem posílal jednu bednu, která už je téměř prodaná, takže jakmile se vrátím, bude putovat na Slovensko další zásilka. Takže ty knihy by, by, by měly být dostání. Samozřejmě já jsem taky dělal už nějaký rozhovor, takže přišla zase taková taky smršť objednávek, ale to jsem ještě stačil vyřídit, než jsem odlétal do Řecka takže teď prúbie, prúbie, že chodí objednávky a ja vlasti ubezpečujem že to dostanou pod moje návratu. takže určite chmání určite a inak samozrejme ta kniha teprve sa dostane do distribuce, pretože ono nečo to tam dostane, on to má nejaký čas. No keď muzikant opúšťa nahrávacie štúdio a je natršený z toho, čo sa mu podarilo vytvoriť tak o 3-4 mesiace neskôr niekto skôr, niekto neskôr už sa chytá za hlavu, že aj tak som to mohol urobiť inak, lepšie, toto som tam ešte mohol dohrať, toto tam už nemuselo zaznieť. Predpokladám, že ty si na tom podobne, v prípade knižky. Že, že už sa teraz chytáš za hlavu, toto som tam ešte mal dať, to tam chýba a podobne, alebo toto tam naozaj nemuselo zase byť. Je to aj prípad tejto knižky? Hele, či... Autor, každý autor, ať už je to hudebník nebo to spisovatel, tak touží, aby to dílo bylo dokonaný. Takže samozřejmě jsem si vzpomněl, že vlastně mám jeden text, který, na který se úplně zapomněl, který hmm. by se tam tak hodil, hmm. ale prostě ale to je zatím první věc, na kterou jsem si vzpomněl. Jako, jo. Takže třeba na, na doporučení zase čiskaru jsem vlastně šel i do gramáže ty obálky, do takový, jako jsem dělal ostatní knížky, jenomže zase ten dodavatel a či to stejná gramáž, tak ten papír je malinko jiný, takže Představoval jsem si ještě tvrdší, takže při dotisku budeme k tomu se malinko změnit, aby byl ještě tvrdší. Přesto je to stejná gramáže, jako všechny moje knížky, tak to nechápu. No ale tak prostě člověk k té dokonalosti se musí propátrat. A, a vlastně, protože všichni chceme, aby uh, to děťátko, který se narodila moje, už je to, už je to asi jedenáctí děťátko, protože já mám. Toto už je osmá knížka, do toho mám ty Toft hermetický meditační karty a dvě meditační CDčka. Takže to už je moje jedenáctvý deťátko, Takže bych řekl, že jsem docela plodnej, plodnej tatínek. No. Len na plodnej strane autor. druhej je to aj taký, povedzme, že dôkazový materiál na autora. Ano. A prejdú roky, a čo keď sa nepotvrdí, nepo, ne že sa prebúdzame. Ako potom budeš obhajovať knížku? Ale já věřím, že určitě, ale píšu tam taky, že e, někdo rád to bude potřebovat víc než jeden život. Takže tím, že vlastně my jsme každý někde jinde a my to víme, víš, že jsme se o tom bavili společně, vidíme to i v té politice, vidíme to ve světě, vidíme to v politice v Americe, vidíme to v politice v Evropě, vidíme to v politice v Číně, víme, co se děje, e, co e, co se dělo, co se děje, vidíme, že v ní věty jsou, ale jdou možná podle nás pomalu, protože zase oni mají svůj čas, takže nemůže člověk věc se všim, to by se zhroutil svět a ty, který by to měli absorbovat, tak by se zhroutili úplně. Přesto si myslím, že ty lidi čas od času, až bude vycházet ta pravda na povrch, že ty lidi se prostě budou hroutit. Já tady mám celou kapitolu o covidu, protože skutečně tam popisuju, že to byl podvod a že to byla hra a zkouška těch temných elit, jak lidstvo bude poslušný či nebude poslušný. Jo. To tam prostě popisuju a samozřejmě spousta lidí ze strachu protože víme, že, a to tam popisu, že nejlépe se ovládá listopří strach, takže musíte uh, vytvořit strach nějaký a pak teda můžete nějak, nebo můžeš nějak konat. Takže lidi tomu podlehli, protože lidi, kteří věřili mainstreamu, podlehli těm strachům. Uh, a my zase musíme být ti, že se jim bude pošlepovat a, a dělat kyš a ale naopak my musíme být, tolerantní a nacházet ty možnosti, jak eliminovat ty vedlejší účinky všech těch vakcín, pokud ty lidi se nechali opíchat, takže to jsou všechno věci, prostě ne, ne, ne jakoby, nepřistoupit na ten lép, jako nechytit na ten lep. To znamená, áno, byla to veľká zkouška, ale ja bych řekl, že Češi a Slováci obstáli. Deli iní národi, ktorí na to byli húž. Ja. To boli Izraelci, Austráli, Kanadiani, takže ty ano, na to len, len to prebudenie mi tu akosi chýba, pretože keď ich aj chceš v dobrom poinformovať o tom, čo sa tu dialo, tak je to stále. stále značné percento tých, ktorí z teba robia toho zlého. Je to pravda, ale zase na druhou stranu všechno má svůj čas. To zpívá i bárba. Ano, srdce se uzdraví, ale všechno má svůj čas. Všechno se musí změnit. To jsme si taky, když se pouštěli tu skladbu. Takže já věřím, že ty lidi pomalu se budou probouzet, protože vidíme to i v tom hromadném politickém probouzení. Protože lidi už najednou nechtějí válku, nechtějí podporovat válku, dělají se mírových shromáždění, protiválce, za mír. Ale zase tady máš furt ty politické elity, ktorí vlastne mír nechtej, protože ty peníze, ktoré mají z jsou války, sú ohromný. Vlastně. Asi je, by som to... Asi je by to som sposť. ich nenazval, by som ich asi elitami. Sú len proste na najvyšších poschodiach. Áno, ale elita áno. sa správa úplne inak. Je to pravda, je to hm. pravda. E, Samozrejme musíme říct, co nám vládnou, ale ti co nám vládu nebudou. Proto si myslím, že je důležitý, aby ty lidi se probudili. Vidíme to, co se děje v Rumunsku, že? co bylo teďka s těma prezidentskýma volbama. Vidíme, co bylo v Americe, ale zase si uvědomuje, co tam ten Trump dělá, protože já tady mám i kapitolu, kde Kino Reeves hovoří o Trumpovi a o Mackovi. A vidíme, co se děje v Americe, jenomže to jsou furt první kručky a proti tobě vlastně stojí ten mainstream, který je ovládaný těma Archontama a nebudeme teď jmenovat, protože myslím, že každý víme, kdo je, kdo je zatím. Prostě ty temní elity prostě furt vlastně i ty média, to znamená, oni furt čířej ty nesmysly, ale je to všude všeho do času, protože už víme, že existují alternativní média, jako je třeba Slobodní vysílač, který to je prostě uh, hoden poklony, který informují lidi prostě o úžasných věcech, prostě o nových věcech, o nových myšlenkách, o tom, že některé věci jsou jinak, než se vám v mainstreamu předkládá. A za to je potřeba zatleska. No ty jsi teda v Grécku vraci až sa kedy Já se vracím 13. 13. 13. 14. 14. juna, to června, uhum. no ale pak zase se tam uh, moc neohřeju, protože mám 21. až 28. zase tak jiný seminář Tyrolských Alpách, Tyrolsku, takže samozřejmě zvu ještě, kdyby někdo chtěl přiletět na druhý turnus na kalivnost od třetího, to, má, to už je rychlý, to je od úterka, to by musel hodně rychle dneska zareagovat a nebo potom musí zareagovat rychle, protože ty zrovna teďka, já jsem úplně to netušil, ale přišli Sky Express, což je řecká cestovka s 55% slevami. Takže my, já mám koncem října pobyt na Krétě, takže jsem teď se snažil zalarmovat všetky lidi přes sociální sítě, kdo chce, tak vlastně mu to pobyt skoro o 6 tisíc. Takže kdo by měl zájem ještě za ty levní letenky, takže musíte do dneška maximálně do zítřka se přihlásit, zaplatit a my koupíme levní letenky a potom můžete s námi až klidně v říjnu, ale za tu, za tu levnou cenu, za tu levnou letenku. Ale jinak samozřejmě, kdo by chtěl ještě do toho tyrovská, takže to je možné 21. až 28. června, júna. A co ještě jinak, no, pracujeme na cestě do Egypta, která by měla být snad v novemberi, v listopadu, ale všechno samozřejmě Posluchači najdou na tom mém webu milosmatua.cz hmm. já samozřejmě plánu otevírání zase té mé, mé školy tím novým cyklem, tím úvodním stupněm jedna, což by mělo být začátkem oktobra začátkem října v Rdech a jinak na Slovensku já otvírám tu školu, ale musím se tam přihlásit do dneška, protože tam mají nějaké limity přilášit do dneška do 30. mája a to budu dělat na ranči Šugov, čo je u Medzeva a to je nedaleko Košice na východe. Takže to je taky možné sa prilásiť a ešte budu dělat v Praze jednodenný seminár správe na základe téma téme nové knihy probuzíme sa. Myslím, že koncem septembra, koncem září. Na no kedy si sa dnesak konečne zarelaxuješ, lebo ty si taky rozlietaný. Ja si sedlo, až sa se vrátim z toho Tyrolska a budu prostě celý leto na chalu po brdech. <laughs> Takže na to sa uh, Peťo teším. A keď tak, sa budu hodně uh, nudit, tak si vymyslíme ešte tu druhou část piknik, který jsme si představili. Dobře, pa, Miloš, ja ti ďakujem. Bolo to výživné, možno aj niečím obohacujúce, teda dúfam pre prípadného poslucháča. No z tých skladieb, ktoré tu máme dáme tu barbru asi na konci, že? Dáme tu barbru s tým poleme kártnym pole Nech urobí opäť radosť tam, kde tá radosť dáme. chýba A tebe želáme šťastné cesty šťastné návraty Děkuji. spokojných ľudí v tvojej blízkosti a spokojnosť aj tebe a nech sa knížka páči Děkuji, děkuji, uh, Peťo, tobě za pozvání do tvého pořadu, děkuji posluchačům, kteří nás poslouchali naživo i těm, kteří nás budou poslouchat ze záznamu. Všechno o mě i o knize se dovíte na mém webu a budu se těšit, když se vám kniha bude líbit. Tak se všem. Ahoj, ahoj. Děkuji. didn't care He said that someday soon the sun was gonna shine And he was right This love of mine My Valentine As days and nights would pass me by i tell myself that I was waiting for a sign Then she appeared I love so fine my Valentine